amma ba'du fa ina ahsana kana am kalallahi wa khala hadhi hadiy Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral mu li muhdathatiha wa kulli muhdathatin bid'ah wa kulli u nashem proslom predavanju daga moje obraćaju cijenjene sestre govorili o čuvanju jezika spomenuli smo hadis poslanika sallallahu alayhi wa sallame o kome se navodi da se Svaki organ čovjekovog tijela žali na jezik i kaže mu svakog jutra boj se Allaha i pazi na nas jer nas možeš uvesti u vatru džehennemsku a možeš nas uvesti u džennetska prostranstva isto tako. Pa smo kazali da je čuvanje jezika osnovni ili jedan od osnovnih zaloga čovjekovog ulazka u džennet. A isto tako da ako čovjek ne bude pazio na svoj jezik, da može završiti iskončati skončati u vatri, u Kazao je naš uzvišeni gospodar Tebarake Vata'ana, وما يلفلو من قول إلا لديه رقيبنا تيد. I čovjek neće ni jednu jedinu riječ ispustiti iz svojih usta, a da pored njega nisu oni koji bilže i oni koji pišu. Pa sve čovjek što, što kaže na ovome svijetu, to će mu biti zapisano, pa će biti dokazom za njega ili dokaz protiv njega. Svaka riječ, svaka sitnica. Od dobra ili zla, šta kaže, zapisano je. I zapiše se. Pa kada dođe ponediljak i četvrtak, onda se dijela uzdignu uzvišenom Allahot. Iako uzvišeni zna prije nego što se desi, šta će biti. No međutim, tada se djela uzdižu Te o I zato je poslanik sa Allahu A.S. govorio Volim da postim ponedilek i četvrtak Jer je to dan, jer sto dva dana u kojima se dijela predočavaju Allahu A.S. pa volim da budem postav znači u tim danima Ovaj hadis o uzlizanju dijela su zabilježili Ima Muslim Ibn Hibban i Malik i drugi I kaže naš uzvišeni gospodar Azzeođel ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد قل اولئك كان عنه مسؤولا كاجوزي شن الله تبارك وتعالى اي تي نموي سوديتي بواسطي ميشلينيا بواسطي ناهوذينيا اي نموي غوفوريتي اورمه او تشمو inne sema wal basare wal fuade hulu u laike kjana an hume sula. u istinu čovjekov sluh i njegov vid i njegovo srce će biti pitan Biće će čovjek znači pitan za te blagodati koje mu je uzvišeni Allah te je otala dao kako ih je iskoristio i kako ih je upotrebio pa čovjek može svoj jezik zaposlati zikrom može učenjem Kur'ana može dovom može nasihatom a može ga zaposliti onim što će ga odvesti u vatru Zato jeste naš poslanik, s.a.v. rekao u hadisu koga prenosi Ebu Hureyre, a koga su zabilježili Buharija i Muslim, men ju'minu billahi wal jaumil ahir, feljeku l'hajra, eul jesmut. Ko bude vjerovao u Allaha Đalešanovi sudnji dan, neka kaže dobro ili neka šuti. Pa čovjek može kazati dvije stvari. Kazati dobro pa biti nagrađen za to ili može kazati zlo pa biti kažen za to. Ne može kazati treću stvar. Može biti ili ono što će mu koristiti ili ono što će štetiti. Možda će neko kazati, pa može kazati treću stvar, a to da kaže nešto od čega nema ni koristi ni štete. Nego samo onako da se priča. Kaže mu u tome opet šteta. Jer čovjek kada priča i govori govoru u kome nema koristi to je samo pa sebi šteta priča govori troši energiju bez potrebe i nakon toga gubi svoje vrijeme a dosta se puta u takvim riječima znači da se pogreške mi smo također prethodnog puta spomenjali ajet i sure al-hudurat u kome uzgrišeni allah tebarak evoteala kaže ja eihalladina amen ujtanibu katiran min al-zanni in ba'da al-zanni ithm wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'da E yuhibbu ahadukum an yakule lahme akhihi majten fekerihtumu. Wattakumlah innaullaha tawwabum rahim. Kaže uzvišeni Allah tabarake wa ta'ala ovih jednici. Klonite se mnogih sumnjičenja. U istinu su neka sumnjičenja grijeh. I nemojte jedni druge uhoditi i nemojte jedni druge ogovarati. Zar bi neko od vas volio da jede mjese od svoga mrtvog brata? To vi mrzite. I to vam je mrsko, bojte se Allaha. U istinu Allah mnogo prašta i on je taj koji je milosti. Ne bi bilo ni malo mudro da pređemo preko ovoga ajeta ili da prođemo pored njega, poljekazati, a da ne vidimo kakve to koristi i povuke se kriju ome ajetu. Uzlišen je Allah Tebara Keotela u ome ajetu zabranjuje tri stvari. Zabranjuje mnoga sumničenja. Mnoga sumničenja. Van u arapskom jeziku može biti mišljenje, može biti predpostavka, može se smatrati držanjem nečega za nešto i u tome smislu. Znači ima više značenja. Pa ovdje se kaže neka su sumničenja grije, nisu svak. I neka su mišljenja i pomisli grije. Šta znači to? Zbog čega nisu sve pomisli grije? Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "La yamut ann ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu Neka niko od vas ne umre a da nema lijepo mišljenje o svom gospodaru. Pa je ovdje došlo mišljenje što je pohvalno i obavezno. I čovjek mora imati važibije da ima lijepo mišljenje o Allahu tebarak barekehu te Kao što mu je obavezo da ima lijepo mišljenje prema svojim braćim muslimanima i da ne sumnja u svoga brata muslimana bez opravdanog razloga. To su lijepa mišljenja. Zato jeste Allah tebara kvitala roko neka mišljenja, neke sumnje su šta grije. Volate džese su. I nemojte jedni druge uhoditi. Ovo je druga zabrana. Nemojte jedni druge uhoditi. Pa je uhođenje zabranjeno i haram po konsensusu islamskih učenjaka. Biliži imam Ebu Davud i Hakimi Elbejheki u Šobolimanu sa lancem prenosilaca koji ispunjava Buharine i muslimove kriterije da je jedan čovjek došao kod Ibnu Mesauda radijallahu ta'lanhu i rekao mu taj i taj čovjek niz njegovo lice in niz njegovu bradu curi vino hoće kazati toliko pije vina da ne može sve popiti već se prelijeva mimo usta kronični alkoholičar Zar ga nećeš kazniti? Pa je kazao, Abdullah ibn Mes'ud radijallahu d'alanhu, zabranio nam je Allah, tebara, keo ja, tala, da uhodimo nekoga. Jer on to čini u svojoj kući. On to čini, kaže ako to bude činio napolju i javno, onda ćemo, onda je naš, onda ćemo ga kazniti. I onda ćemo nad njim izvršiti kaznu, kaznit ćemo ga. No međutim, dok on to čini tajno, nemamo ga pravo, nemamo ga pravo uhoditi. I kaže uzvišeni Allah, tebara, keo ja, tala, dalje, I nemojte jedni drugi ogovarati. Pogledajte prvo šta je došlo ome ajetu. Klonite se mnogih sumnjičenja. Nemojte sumnjičati. Nemojte, znači, sumnjati u vašeg brata muslimana. Jer ako budeš sumnja u svoga brata muslimana, onda ćeš morati neminovno činiti drugu stvar. A to je šta? Uhodjenje. Sumnja da čini tako i tako. I onda ćeš ići, kaže da se uginim da je tako. Pa ćeš ga uhoditi. Pa kad ga budeš uhodio, a uhođenje je zabranjeno, kazali smo, kaže poslanik s.a.v. u hadisu koga bi drži vam je i Ebu Davud, i Ahmed i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca, ko bude uhodio svoga brata da otkrije njegov avret i njegovu mahanu i ono zlo koje je čini, tako će, kaže Allah dželješenuhu, otkrivati njegove mahane. A čije Allah dželješenuhu mahane bude otkrivao, osramotit će ga tamo u njegove kući neminovno da ga osramati. Pa čovjek, kada bude sumljao u svoga vrata muslimana, neminovno je da ga uhodi. A kada ga bude uhodio, i kada se uvjeri da čini nešto, onda će raditi šta? Onda će ga ogovarati. Onda će govoriti drugima, jeste, tako i tako čini, to i to čini, pa će ga ogovarati. Pa onda, uzvišeni Allah, te barake otala to spriječava u korijenu, pa kaže, nemojte sumljišati, nemojte sumljati, i nemojte jedni druge uhoditi, i nemojte jedni druge Ogovarati. I pogledajte kakva je mudrost samo ovdje da uzvišeni Allah te barak i otala poredi između jela mrtvog brata muslimana, njegovog mesa, i između ogovaranja. Kakva je mudrost tome? Kaže jedan dio islamskih učinjaka, čovjek koji ogovara svoga brata muslimana, on otkriva njegovu sramotu. I ostavlja ga na cjedilu tako otkrivena. A isto čovjek koji jede mrtvo meso svoga brata muslimana, otkriva njegove kosti. I ostavlja ga nakon. nagrižena. Pa su znači isporedili ovdje između ogovaranja jela mrtvog mesa brata muslimana. Kažu drugi, i objašnjavaju ono jedan drugi način. Pa kažu, čovjek koji se ogovara on nije tu. Pa nije u mogućnosti da sebe brani. Mi kada pričamo o nekome ko nije tu, on se ne može braniti. Ne može kazati nije tako već je ovako. A isto čovjek koji, zato, zašto, zašto se ne može braniti? Zato što nije prisutan tu svojim tijelom. A čovjek mrtav. Čije se meso jede, on se ne može braniti zato što nema duše. Pa se ne može obraniti kao što se onaj odsuti ne može obraniti od govaranja. Pa je zbog toga uzvišen je Allah te barek isporedio između njih. Pa ispada znači da je čovjek pri ogovaranju, da je kao mrtva lešina koja se jede. Jer se lešina sama od sebe ne može obraniti, a i čovjek koji je odsutan ne može se znači, obraniti i ne može kazati istinu. U jednom hadisu, koga bileži imam muslim u svome sahihu, poslanik s.a.v. me isto tako pojasnio ovaj put uhođenja, koji vodi ka raskidanju veza između muslimana. Pa je kazao poslanik s.a.v. La te džesesu, nemojte jedni druge uhoditi. O la te bagadu, i nemojte jedni druge mrziti. O la te dabaru, i nemojte jedni drugima leđa okretati. A u jednoj predaji: "Wala taqatu i nemojte međusobno vaše odnose između vas skidati. Okunu ibadallahi ihwana, već budite Allahovi robovi braća." Pogledajte hadis. Nemojte jedni druge uhoditi. Jer ako budete jedni druge uhodili, onda ćete nemojte mrziti jedni druge, onda ćete mrziti jedni druge. A kada budete mrzili jedni druge, onda ćete wala ta dabru, okretati leđa jedni drugima. A kada budete okretali leđa drugima onda će biti onaj četvrti stepen wala taqatu nemojte kida ti među sobne odse pa se ovo je stepeni pa kada čovjek uodi svoga brata nemino je da ga zamrzi pa kada ga zamrzi i okrenućem leđa kada ga okrene kada mu okrene leđa onda je prekinuo odnosa nije ovo je bolest ali je gdje u istom hadisu u drugom dijelu hadisa u kunu ibadallahi ihwana nemojte tako činiti već činite ovako budite allahovi robovi braća Nemojte znači jedni drugi uvoditi i nemojte jedni druge mrziti i nemojte jedni drugima nađeja okretati i vaše odnose prekidati već budite znači braća. Poslanik sallallahu alejhi je dao definiciju ogovaranja. Šta je to ogovaranje? Šta se to u šerijatu tretira ogovaranje? Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis koga bližima Muslime me budavudi drugi el gibatu zikru ka kha ka bima yakra neanche Inne fihimate kul tebte o tekun fihi behete. Ogovaranje je da spomniješ svoga brata muslimana, ponomš po to on mrzi. pao buje o to,to ti kažeš prisutno kodnjega onda si ga ugovorrio. Ako ne buje prisutno kod njega, onda si ga potvoril, onda se važan njega iznjo. Paj je to još večigre. Znači, ogovaranje u šarijatu da čovjek spominje svoga brata muslimana u njegovom odsustvu po onome što on mrzi. Dobro, ako bi čovjek spomenuo svoga brata muslimana u njegovom odsustvu po onome što je mahana ili o tome, a ovaj se ne ljuti i krivo, bili se to smatralo govaranje? Ne bi. Jer je poslanik sa Allahom se nam rekao, bima je krah, da spominje ono što on mrzi. Ne voli čovjek da to izlazi. Međutim, ima neka stvar koju čovjek ne mrzi. Ne mrzi da se to spomene i da se kaže o njemu i ne ljuti se i ne zanima ga sve jednom uspomenuo to neko ili ne spomenuo, tada se ne bi, znači, smatralo ogovaranje. Bileži imam El Aspehani u svome dijelu Tergib sa dobrim lancem prenosilaca od Amra ibn Šuaiba, a ova je od svoga oca, a ova je od svoga djeda. Ko je onda to? Amra ibn Šuaiba od svoga oca, od svoga djeda. Ko je taj njegov djed? To je Amr ibn Šuaib ibn Muhammed ibn Abdillah ibn Amr ibn Laz. Pa ovdje je Amr ibn Šuaib prenosio svoga oca. To je njegov otac ko? Amrov otac je ko? Šuaib. A Šuaib prenosio svoga djeda. Ko je njegov djed? Šuaibov je otac Muhammed, a njegov je djed Abdullah. A Abdullah je sin Amra ibn Laz. Pa znači ovaj hadis prenosi ko? Abdullah ibn Amr ibn Laz. I ovaj lanac prenostavaca je dobar kod učenjaka ima stručnjaka hadisa, kada dođe Amr ibn Šaib od svoga oca, od svoga djeda, tajlanac lanac prenoslaca je dobar, ako su ostale ravije, znači pouzdane, i ako je ostali sened ispravan. Pa kaže, Abdullah ibn Amr ibn Las, jednoga dana su spomenuli pred poslanikom, salallahu alaihi voseleme, čovjeka, kažu o njemu, neće da jede sam, do ga ne nahrane, niti hoće da uzjaše na devu, do ga neko nestavi da devu, neće sam da radi, znači lijeni, Pa je kazao poslanik, salallahu alaihi wasallame, ogovorili ste ga. Pa su kazali, o, Allahov poslaniče, ali on je uistinu takav. Nema ogovaranja, jel tako? I kažemo, to je tako, nema to ogovaranja, on je uistinu takav. Pa kaže poslanik, salallahu alaihi wasallame, e to ti je dovoljno da kažeš o svome bratu ono što je prisutno kod njega. Onakav kakav je, to je dovoljno za ogovaranje. Znači ne treba da se spominje ono što nije prisutno kod njega, jer to se smatra onda potvorom, potvorom, to je onda još veći grije. Kazao je poslanik s.a.v. u predaju koju bliži imam Ebu Davud i Hakim sa vjerodostavnim lancem prenosilaca, pobude kazao o vjerniku, ono što nije, znači ko se potvoru na njega, uzvišeni Allah tebara kevoteala će ga nastaniti u džahennemu, u izločinama koje izlaze iz tijela stanovnika džahennema. Boravit u tim izlučinama i u tome smradu dok ne iziđe iz njega to što je kazao. Znači dok se ne riješi toga što A Allah, dragi, za najbolje kada će to izaći kada će se toga riješiti. I zato jeste poslanik s.a.v. rekao u hadisu koga bileži ima Mahmed sa dobrim lancem prenosilaca pet stvari za njih nema iskupine. Za pet stvari se čovjek ne može iskupiti. Gotovo počinio si čekao da Allah vršanu kazne. Prva stvar jeste širku Allaha te barake o teano. Druga stvar da čovjek ubije osobu, dušu čovjeka bespravedno. Nema nikakvog razloga, pa ga ubije. Ili nema dovoljnog razloga za ubistvo. I onaj ko potvori vjernika. Ko potvori vjernika. Nema iskupine. To je veliki grijeh od Allaha, te ta je barak Zato će se na sudnjem danu, između ljudi, će se poravnavati tu računu. I onaj ko pobjegne sa bojnog polja, kada se sretnu dvije vojske, kada se ugladaju, kada dođe na bojno polje, tada ko okrene leđa ne prijatelju, za takvu stvar nema iskupine i nema kefareta. I peta stvar jeste ko se zakune lažno da bi uzeo nečiji imetak. Zakune se lažno pa tom zakletvom biva uzet nekome imetak. Takav čovjek znači nema, nema iskupine. Pogledajmo ovdje kako poslanik s.a.v. govori i upozorava braćo moja srednje sestre na opasnost ogovaranja. I da čovjek uposli svoj jezik sa ogovaranjem. I šta se sve smatra ogovaranjem. Mnoge stvari za koje mi smatramo da nisu ogovaranje, one u šarijatu u istinu predstavljaju ogovaranje. Pa čovjek kaže priča, pa kaže, neće da bude ogovaranje. Ili nije ogovaranje, odma na početku šta opravda sebe. On je sam sebe opravdalo, to nije opravdanje kod Allaha tebala, to je ogovaranje. Ili kaže, daleko od ogovaranja, da bude daleko od ogovaranja. I slično tome, to sve ne vrijedi. To su samo riječi kojima ti pokušavaš... Da sebi nađeš opravdanje i da omekšaš sebi teren, da pričaš, a to nije tako. To je zabranjeno. I kada čovjek onda pusti jeziku da tako radi, onda nikada nema granica. Onda može ogovarati dan i noć i ne osjeća ništa u svojoj duši. Ne osjeća te govu ako govori čovjeka. Jer braćo da čovjek ogovori nekoga, to je zlo. Ali kada čovjek zna da je ogovorio i pokaje se, ili traže od svoga brata halala itd. On je ipak na hajru nekakvo. Ali je kada čovjek ogovara, ogovara, govara i ne osjeti u svojoj duši da je nekoga. I ne osjeti da je počinio velike igrije, haram, teške igrije, kebair, najtežije igrije što može biti. Nakon toga dolazi kufur. I ne osjeti da je počinio zlo i nakon toga nastavi, znači dalje čini to što je činio. A to je sve razlog tome svemu jeste što čovjek nema nema isplanirano svoje vrijeme. Ustane na saba i do naveče ne zna šta će raditi. Nema planiranog dana. I kogod nema planiran dan, kogod ne zna šta će raditi svakog dana i svake minute ko ne zna čime je zaposlen, mora upasti u ogovaranje i mora upasti u prenošenje riječi, mora upasti u ono što je vašno To je neminovno. Jer nisi uposlio svoju dušu sa dobrom, pa je ona tebe uposlila sa zlom. I kogod ne uposli svoju dušu i ne dade sebi zadatak i svojoj duši šta će raditi tokom cijelog dana i ko ima lufta, ima vremena da sjedlje i da ne zna šta bi radio, Mora upasti ovo. Čuvao sam jednog našeg šeha da je rekao nema nijednog dana da sam legao na večer, a da sebi nisam isplanirao šta će sutra raditi. Šta ću ponoviti iz Korana, šta ću naučiti od hadisa, šta ću pročitati, uradit ću to svome vratu muslimanu, hajde neke obaviti itd. Svaki dan imam isplanirano šta se radi. I ko ne planira svoje vrijeme, on je na gubitku. Govoreći o časti muslimana i mjestu muslimana, kod drugog muslimana, kazao je Allah, uposlanik s.a.v. na opresnom hadžu u hadisu koji se nalazi u dva sahiha, inna dima'ekum, wa emu'alekum, wa a'radakum, haramun alaikum, ke hurmeti jeumikum hada, fi šehrikum hada, fi beledikum hada. Ela helbelekt. Vaša krv i vaši imeci i vaša čast su sveti među vama, sveti među vama, Kao svetost ovoga dana. Kojega dana? Dana refata. Govorimo o oprosnom hadžu. Kao svetost ovoga dana. U ovome mjesecu. U kome mjesecu? U Zulhidžetu. U ovome mjestu. U Mekke. Svetost. Pogledajte svetost ovoga dana i ovoga mjeseca i mjesta. Tako su sveti krv i meci i čast muslimana jednih među drugima. Gospolaru moj posvjedoči da sam premio. Svetost, ne smije čovjek povrijediti čast i krv svoga brata muslimana. To je zadnja stvar, najbitnija stvar koju je poslanik sa o sadem spomnio na oprosnom hađu. Je li jedna od najbitnijih stvari? Dobro, zar poslanik sa o Allahu o sveme nije mogao kazati iman, vjerovanju o Allahu hađu rešanu, skrušenost, bogobojaznost, sadaka, hađ, post, zekjat, nego je našao da nam govori o našim međusobnim pravima jednih kod drugih našim odnosima i da to učini svetim Allahov poslanik, kao što je uzvišen i Allah Tebarek učinio svetost ovoga dana i mjeseca i mjesta. U hadisu koga bilježi imam al-tabarani u svome dijelu sa dobrim lancem prenosilac koji ima nekoliko puteva kazao je Allahov poslanik hadis od koga svakom muslimanu treba da se naježi koža kad ga čuje. Svaki musliman kada čuje ovaj hadis treba da razmisli o sebi o svojim djelima. Unema Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Ar-riba 72 baban. Idnaha mislu atiyani ar-rajuli ummah. Wa inna ar-riba istitalatu ar-rajuli ala yad akhih." Kama ta'ima 72 stepena. 72 derece. Najniži stepen kamate je kao da čovjek učini nemoral sa vlastitom majkom. Najniži stepen kamate kao da čovjek učini nemoral sa vlastitom majkom. A najveći i najgori oblik te kamate jeste da čovjek povredi čast svoga brata muslimana. Da povredi čast. Najgori oblik kamate, oblik kamate je kao da vlasti majkom obči. A najveći i najgori oblik te kamate je 72. Taj stepen kulminacija zla koje može biti, jeste da čovjek povredi čast svoga brata muslimana. Kada to znamo, šta onda kazati, draga moja braćo, o čovjeku koji zaposlije svoj jezik i priča protiv braća muslimana? Bilo sa hakkom ili bez haka. Jer za ogovaranje nema čovjek opravdanje. Osim u određenim slučajima o kojima ćemo posebno govoriti. Pa kada tako učini, znači učinio je jedan od najvećih griha kod uzvišenog Allaha Tebaraka Oteala. A sve to svojim jezikom. Razlog svemu tomu, tome jeste njegov jezik. E zato jeste poslanik s.a.v. rekao Zar će ljudi biti bacani u vatru džehennemsku osim zbog svojih jezika i ono što govori svojim jezicima? Zato su naše prve generacije, naš selep su govorili kada hoćeš da znaš Vjeru čovjeka, pogledaj u njegov jezik. Lako. Samo pogledaj u njegov jezik i šta priča, šta govori. Odma ćeš znati deđu i stepen njegovog imana. Iako nizadužen da ti provjeravaš kakve je njegov iman. Ali ćeš ga znati. Ako hoćeš da znaš razum čovjeka, pogledaj u njegovo vrijeme kako ga koristi. U njegovo vrijeme kako ga koristi. Ko čovjeka, najvrednije jeste vrijeme. I vrijeme izmiče dan po dan prolazi. Svaki dan kada prođe dio čovjeka je umro i nastao. A nikada više to vrijeme ne može kupiti. Zato i Mnul Dževzi kad je prolazio pored ljudi koji su se igrali i zabavljali. Kaže kamo sreće da se može kupiti vrijeme od ovi ljudi. Da ga kupim i da ga iskoristim. Jer to je čovjekovoj život. I kazali su neki da vrijeme vrijedi zlata. Ali su kazali tako ružnu stvar. I tako pogrešnu stvar. Zlato ne predstavlja ništa u odnosu na vrijeme. Zlato je nula. U odnosu na vrijeme. Jer je vrijeme čovjekov život, a život se ne može ni kupiti ni produžiti. Nego čovjek može samo iskoristiti ono što mu je Allah te barak je od tada dao od života. E zato bi čovjek, braćo moja, morao da razmisli s jedne strane o onome što govori i prije svake riječi koju kaže da razmisli, jer u toj je riječi dobro i zlo to što ću kazati. A sa druge strane da gleda kako će iskoristiti svoje vrijeme koja je zalog njegovog uspjeha ili garancija njegove propasti. Sjećam se, čitao sam u knjizi Asamt od Ibnu Ebi Dunja, jedan veliki islamski učenjak imo hadis koji je biležio hadise, da je zabiležio od učenjaka Selefa da su vježbali šutnju i šutanje tako što su uzimali kamenčiće one sitne i stavljali svoje usta. Po cijeli dan imao puna usta kamenčića, da ne priča. Jer čovjek dok ne kaže riječ neće biti pitan za nju. Ono što je u srcu i ono što šeitan prišaptava u srcu, ako to ne uradi, inšalvo, htjela da neće biti pitan za to. Ali kada kaže riječ, više ne može kazati šeitan mena govorio. Jer si ti tada svojim izborom, svojim izborom si kazao riječ. Pa oni, znači, vježbali šutnju i vježbali, vježbali su, znači, čuvanje svoga jezika. Ogovaranje. Ljudi može se manifestirati na nekoliko načina. Nije samo jezikom. Nije samo da spomeneš taj i taj brat je takav i takav. Taj i taj čovjek je uradio to i to. Taj i taj kazao je to. On je takav i takav. Ne. Može biti na druge načine. Pogledajte samo hadis koga je zabilježio Ebu Davud. Imam tirmizi. I drugi za koga imam tirmizi kaže da je vjerodostojan. U kome Aisha radi Allah Anha, kaže... Rekla sam jednoga dana poslaniku sallallahu aleyhi ve selleme, haspuke min safije, enneha keda o keda. Rekla sam, kaže poslaniku sallallahu aleyhi ve selleme, dovoljno ti je to od safije što je ona, safije bintu hojeji, dovoljno je što je ona takva i takva. Kažu neke ravije da je pokazala rukom da je malena, da nije visoka. Pa je rekao poslaniku sallallahu aleyhi ve selleme, lepad kulti kelimetem, Le kaže ti si rekla riječ koja kada bi se pomiješala sa morskim vodama ili sa morem da bi uprljala to more ona nije ništa rekla arapi u arapskom jeziku kažu o kale bi pa je rekao rukom vako mi kažemo pokazao je rukom arapi kažu rekao je rukom jer rukom se može nešto kazati kada tebi neko nešto kaže pa ti odmahneš rukom To je gore nego da si u jeziku. Pa zato se kaže ovdje kazala rukom tako i tako da je ona mala. Pa kaže poslanik salallahu salame ti si kazala riječi koje bi za zaprdele morsku uvodu. Znači ne moraš je kazati jer već možeš pokazati, možeš znači svojim pokretom, možeš ukazati, možeš ukazati i možeš ogovoriti znači svoga brata muslimana. Allahu poslanik salallahu alihi vseleme je rekao u hadisu koga vidješ imam tirmizi koji je vjerodostojan. Ponekad će čovjek kazati jednu riječ, ispusti će jednu riječ iz svoje usta, zbog koje će biti bačen 70 godina u vatru džehendemsku. Ne misli se 70 godina da će boraviti u vatri, nego da će padati 70 godina u vatru. Znači on će padati 70 godina u dubine džehendemske, a koliko će ostati dole, Allah znam. Da se ne bi shvatilo, to je ovo nije kazna pad, ovo je put do kazne, a dole je tek onda kazna prava. A znate šta je 70 godina? To je najdublji dio jehanna. Što nam je pojašnjeno u hadisu. U começo spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog dana sjedio sa ashabima pa su čuli jedan jak udar. Pa su kazali šta je to Allahov poslanice. Kaže on je pitao je znate šta je ovo, šta je ovaj udar? Kažu ne znamo Allahov poslanice. Allah i njegov poslanik zaju. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme to je kamen koji je bačen sa ruba jehanna prije 70 godina. I tek je sad stigao na njegodno. 70 godina pada. Svako tijelo koje se baci iz neke visine ne može postići brezdinu veći od koliko? 260 do 270 km na sat. Možeš računati, kada bi se to pomožili sa 70 godina, kolika je dubina džehennemska. A to je po džehennemskim računjanjima i kakve su džehennemske godine, Allah zna najbolje. E, taj je kamen došao na kraj džehennema Za 70 godina. A ovdje se kaže bit će bačen čovjek zbog jedne riječi koju izusti 70 godina u vatru džahemsku, dubinu. A u hadisu koga bileže Buhare i muslim, kaže se da će biti bačen u vatru Đehemsku dalje nego što je između istoka i zapada. Zbog jedne riječi koju izusti. Dobro, pa što mislite onda draga moja braća o ljudima koji i dan i noć svoje vrijeme posvjetio sve i slobodno i vrijeme u kome je zauzet posvjetio da ogovara muslimane, da sije nere, da prenosi riječi i tako dalje. Kakva njega kažna očekuje? Kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'lanhu u predaji koji bližava me tabarani sa vjerozostanim lancem prenosilaca kako kaže šehe Albani u gajetu ilmaran Bili smo jednoga dana kod poslanika sallallahu alaihi wasalame pa je ustao jedan čovjek iz te halke iz tog društva i otišao. Pa je jedan drugi kazao o njemu nešto ružno. Pa mu je kazao poslanik sallallahu alaihi wasalame idheb vatehallal idi kaže i iščačkaj svoje zube. Pa mu je kazao ovaj čovjek Pomim me, ma jeo to lahma. Az bukčega Allahu pastinče. Pa ja nisam jeo meso, mjeso, bukčega da čačkam zube. Pa mu je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: lahme ahik." Ti si jeo kaže meso svog brata. Ti si sada pojao svoga brata i meso njegovo, idi kaže i iščačkaj, iščačkaj, svoje zube. Zato jeste braćo moja, uzvišeni Allah te barake bareke otala govoreći vjernicima i upozoravajući ih da ne budu od onih koji su marni i koji rade ono što je Allah te barake od tela zabranio kaže ela yaẓunnū ulā'ika annahum mabu'athūn li yawmin 'aẓīm yawma yaqūmu an-nāsu li rabbil 'ālamīn zar oni nemisle zar ne smatraju zar ne znaju i zar ne su obijegeni da će biti proživljeni i da će doći pred Allaha dželle šanu nadan kada sva stvorenja budu stojala pred svojim gospodarom i da će biti pitani za sve veliko i malo u hadisu prenosi ga ashab Jabir A koga je zabilježio ima Mahmed, imam El Buhari u svome dijelu El Edebul Mufred, sa dobrim lancem prenosivaca, stoji da je Džabir rekao, sjedili smo jednog dana sa poslanikom s.a.v. pa je zaduvao vjetar, koji je imao jako neprijatan miris, kao da je odnekle smrad nekakav nanosio. Ne pa je poslanik s.a.v. upitao sabe, znajete li šta je ovaj vjetar? Znajete li šta je ovo ovako smrdljivo? Pa su kazali, ne znamo Allahu poslaniče. Allah najbolje zna i njegov poslanik, salame, pa je kazao, to je, kaže, vjetar onih koji ogovaraju ljude. Ovo je muđiza poslaniku, salame, da mu Allah, tebarek, i njemu jasabima pokaže kako izgleda smrad ljudi koji ogovaraju ljude. Zato jeste naš seleb govorio, kažu da su grijesi, vjetar, ili da grijesi imaju miris, niko ne bi sa nama mogo sjediti. Naš seleb, Naše prve generacije koje su, koji su bili najbrižniji u čuvanju svoga jezika su govorili da ih grijesi imaju miris i da se može osjetiti. Grijeh nikada niko sa nama ne bi sjedio. Ovo je njima pogrda na Dunjaluku da smrde. A na ahiretu im je pogrda i kazna hadisu kome je poslanik s.a.v. kaže usnio je jeli, da je prolazio pored ljudi koji su imali nokte od bakra, kojima su kidali svoja lica i svoje grudi svoja prsa. Pa je upitato poslanik sallallahu alejhi ve sellem e ko su ovi? Pa mu je rečeno to su oni koji jedu ljudska mesa. To jest to su oni koji ugovaraju ljude. To im je kazna na ahiretu, braćo. A u predaji, on kada je bliže imam Ebu Davuda ima Ahmedsa vjerodostavim lanca prenoslaca. Ako dibno e bi hatima stoji dodatak da se kidalo meso sa njegovog tijela i stavljalo njemu usta da jede. Sa njegovog se tijela kida meso i njemu stavlja da jede kao kazna Za ono što je činio. Jer nagrada, odnosno kazna, biva shodno učinjenom činjenom dijelu. El jezao min džil si l'amel. Nagrada je shodno onome što si činio. Pa kako si radio, tako ćeš biti kažen, odnosno tako ćeš biti nagrađen. Znači kazna na dunjavku i kazna na ahiretu. Dobro, mi imamo jednu treću fazu, a to je kabur. Šta je sa kaburom? Isto tako kazna u kaburu. Jer u hadisu koga bilježi imam na tabarani, Stoji da je poslanik s.a.v. prošao, koji je dobar, ima dobar lanac prenosilaca, da je prošao pored kabura i kazao je, pored dva kabura i kazao je, ova dvojica se kažnjavaju. A ne kažnjavaju se zbog nečega velikog, to jeste velikog u vašim očima, to je kod vas nešto malo, ali to je kod Allaha te barake o tala veliko. Kaže, jedan se nije čistio od mokraće, a drugi je ogovarao ljude. A drugi je ogovarao ljude. U poznatoj predaji koju Buhari i muslim stoji da je jedan da se nije čisti od mokraće, a drugi da je prenosio riječ. To je poznata predaja kod Buharije i kod muslima, ali u verziji koju obilježi imame Tabarani u Eleusatu stoji da je jedan ogovarao ljude, a da se drugi ne je čistio od mokraće. Pogledajte predaju koju je zabilježio imam El Diyah El Maqdisi u svome dijelu El Hadisul Muhtara i koju je dobro omocjenio imam Esahawi. A kaže šej albani u šestom dijelu svojih sil sila da je ona vjerodostojna. U njoj stoji da su Ebu Bekr i Omar v.a. jednog dana izišli na put sa poslanikom sallallahu alaihi salame. Pa su odcijeli na jednom mjestu da se odmore pa su zaspali. Kada su se probodili, zatekli su i vidjeli su da njihov sluga i dalje spava, taj dječak koji je služio da i dalje spava. Pa su kazali ova i spava kao da je kod kuće, kao da nije na putu. Uspavao se, kao da je kod kući u svojoj Pa su ga probudili i kazali, idi kod poslanika sallallahu alaihi wasallam i donesi nam hranu. Pa je otišao, pa je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallam, idi ti i kaže i reci njima dvojici da su oni već jeli. Pa se je vratio sluga i kazao, ebu bekru i poslaniku sallallahu alaihi wasallam, kaže poslanik, ebu bekru i omaru, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ovome dječaku, reci Ebu Bekru Omeru da su oni već jeli pa kada su to čuli znali su da nešto nije u redu pa su otišli kod poslanika sallahu alaihihozalame pa je rekao tako mi Allaha kaže ja vidim među vašim zubima njegovu meso dobro što su rekli Ebu Bekru Omeru spava kao da je kod kuće ne možeš ti na putu spavati 8 sati ili 10 spava kao da je kod kuće ništa više od toga To su kod nas potpuno normalno riječi. Zbog tih riječi poslanik sallam, je rekao Ebu Bekru i Omeru koji sigurno nisu 100% smo uvjeđeni da nisu ništa loše time ciljale. Rekao im je da vidi između njihovi zubiju meso koje su jeli s njegovog tijela. Kao da se ga otkidali. Pa su došli kod poslanika sallam, kada im je to rekao kažu o Allahovu poslanića, kaže traži nam oprsta za nas. Kaže on neka vam traži oprsta. Pa njega ste ugovorili. Niste mene? On neka traži traž Subhanala, i najbolji ljudi, da čovjek se ne bi zabavio i da se ne bi umislio svojim dijelima koja čili, pa da kaže, pa ne smeta ponekad učiniti ovo i ovo, to to nije veliko i tako dalje. Vidimo da su najbolji ljudi nakon poslanika, da im se smatralo ogovaranjem, tako jedna mala sitnica. Pa onda sigurno, ako to nije bilo dozvoljeno Ebu Bekru i Omeru, kojima je zagarantovan ženneti koji su najbolji ljudi, Nakon poslanika sallallahu alejhi onda nije dozvoljeno ni onima koji i dolaze nakon njih. I onda bi na kraju nemilovno spменуo hadis koga su zabilježili Buharija i Muslim da je poslanik sallallahu alejhi rekao la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Neće od vas niko vjerovati Pravim imanom i neće imati upotpunjen iman dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebi. Ovaj hadis je jedan veliki temelj u čuvanju dobrih međuljudskih zdravih odnosa. Neće niko vjerovati pravim imanom dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebi. Pa se svako može vagnuti na ovoj preciznoj vagi da vidi koliki je njegov iman. Da li voli uvijek svome bratu muslimanu ono što voli sebi? Da li želi kada nasjeti svoga brata muslimana ili kada mu govori o zlu koje je počinio, da li mu želi time da popravi njegovo stanje i da mu kaže na ispravno i da mu kaže s druge strane na ispravno ili želi da ga sramoti ili da ga govori ili da ga poniži i tako dalje. Neće od vas nikog vjerovati pravim imanom dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebi kod imama, ili Ismailija, u njegovom mu'cemu ili njegovom mustahredu stoji dodatak min khair od dobra. Ne niko od vas vjerovati pravim imanom dok ne bude volio svome bratu muslimanu ono što voli sebi od dobra. Jel ima ljudi koji vole sebi zlo? Koji troši svoje vrijeme u zabranjeno, govori zabranjeno, gleda u zabranjeno, ide, hoda kad zabranju i tako dalje. Taj sebi želi zlo. E ne može to želiti svome bratu muslimanu, nego mu mora željeti od dobra. Dobro, gdje smo mi i gdje je ovaj hadis od onih koji ogovaraju ljude? Ne samo da ga ne smiješ ogovarati. Nego nemaš potpuni iman, ja želim sebi nešto. I dobro, ali ne želim to svome bratu. Nemam potpuni iman. Pa dobro, ja njega nisam uvrijedio, nisam ga ogovorio, nisam ga potvorio. Ali nemam potpuni iman samo zato što mu ne želim ono što želim sebi. Pa šta je sa onim koji dirao svoga brata muslimana u njegovu čast, u njegovu imetak, u njegovu krv, u njegovu porucu, u njega samoga? Sigurno da je taj kudi kamo na većem zlu i da je počinio kudi kamo veći grijeh. Mi ćemo uz Allahute Barake Otala pomoć i u narednom našem predavanju nastaviti govoriti o nekim propisima vezanim za ogovaranje. Koji su neminovi da se poznaju. Između tih propisa jesu stvari koje su razlog za ogovaranje. Šta to navodi čovjeka da ogovori nekoga? Govorit ćemo inšala o stvarima koje se čine, smatraju se da nisu, a u stvari jesu ogovaranje. I na kraju ćemo ako Bog da govoriti samo Kada je to dozvoljeno čovjeku da ogovori nekoga. I kada se ogovaranje i taj govor koji je u principu zabranjen neće tretirati ogovaranjem. Nego će se smatrati znači dozvoljenom stvari iz određenog jeli, šarijetski opravdanog razloga. Molim uzvišenog Allaha te barak je u tala da nas na pravi put. Da sačuva naše jezike. Da zaposli naše jezike i naša srca sa zikrom Allaha te barak teala, Da popravi stanja muslimana od istoka do zapada da popravi njihova djela i da im najboljim od njihovih djela učini zadnja Osabin lahumela nebina Muhammedu ala ali osabježma i imače zakonu allaka. Ovdje pitanje se stara. Šta kažete osobi koja psuje Allahov zakon, ima li išta vjersko u sebi, ima li načina da se iskupi, Allah nas nagradio? Prvo, psolati nešto od Allahove vjere. Ne mislimo o Allahovom dželešanu zakon, o šarijatu čiji je osnov Kur'an i sunnet. Niti mislimo na poslanika, saloselem. To je jasno kodan I drugo je jasno. Manje od toga. Ismijavati se sa bilo kojim vjerskim obilježjem je zabranjeno. I to je haram. Nije dozvoljeno čovjeku da se ismijava. Niti sa džamijom, niti sa bradom, niti sa hijabom, niti sa misvakom, niti kratkim pantalonova, niti bilo čime što od vjere. Svako onaj ko se ismijava sa tim, On je počinio djela nevjerstva, kufra, bez imalo sumnje. To ne imamo ni malo sumnje. Ni tijerno sumnja da onaj ko se ismijava sa vjerom može biti musliman. Ne ima razilaženja tu nikakvog. Jedino ako bi se čovjek smijavao sa stvari koju ne smatra od vjere. primjer, čovjek ušao u islam i nikada nije čuo za neki propis. Pa se onda ismijava sa tim. I smatra 100% da je to pogrešno, ubjeđen je. To se ne smatra ne Ali čovjek zna da je nešto od dina i od vjere i time se ismijava. To je stvar koja ga izvode iz islama. A šta mislite onda onome kopsuje Allahov zakon, kopsuje poslanika, kopsuje Allaha, kur'an, sunnet i tako deli. To je stvari sigurno koje izvode čovjeka iz vjere i niko nema opravdanja za to. I zato osoba koja ovo čini, učinila je nejgoru stvar koju može učiniti u svom životu. I treba se pokajati Allahu, quran, čini, je treba ponovo izgovoriti šehadet a na drugim osobama je da je savjetuju, znači tu osobu, i da je ukažu na grešku ovu koju čini da to nije dozvoljeno. Ima način da se iskupi, treba se pokajati Allahu te baraki od tada, iskreno te obu donijeti, a islam će izbrisati ono što je bilo prije islama. Ako Allah žena oprosti čovjeku širk i kufr i koje čini, i sve vidove širka i kufra oprostit će znači i ovo. Reci. Allah, še, ima veze tu, kad je potrebno, na primjer čovjek uđi u islam. Da ne, potrono kaže učen čovjek, da muaj ne nije to tako to je ovako, i mu je dovoljno da kaže bilo ko. Jer on je to čuo. E sad da li je bitno da mu učina rek'o i mu rek'o neki, pa bitno je, bitno je uvijek ko govori. Je to, to je bitno ko govori jer ovaj no međutim a, a, trebamo kazati, rek'o ne mora biti učenjak. Trebamo kazati neko u koga on vjeruje. Komšija na primjer, musliman ima komšiju Neđeni kakoj ušao islam. I on zna vjeruje u njega da, da čita uvijek, da je učen, da je poučen itd. i tako dalje da govori da je iskren čovjek i da mu neće govoriti ono što ne zna itd. i tako dalje. I kažemo to i to je zabranjeno to i to dozvoljeno ovaj ušao islam. I ovaj to počni ponovo, nema opredaje, ti sazno istinu. U najmanju ruku, prileglo što to počni što istevo provjeti, zaista esno njegove riječi. Ovaj u redu i je sve na mjestu radi stoji. Tako da znači ali ima u svakom slučaju ima to ulogu, ima to svoje mjesto, znači ko objašnjava i ko govori on, možda će čovjek taj povjerovati jednom a neće povjerovati drugom ili će uzeti to sa dozom rezerve i tako dalje. Ti može to slušajo bilo dođeš u mešić, prači mu ono, tek kućnosto. Ne njemu ovo ne volja ti volja ti ona kaže ono ono. Sigurno da on da izazove kod ljudi malo, ovaj ne ne jedno, pa onda ne znate koga da primate, ali ovdje govorimo znači općenito o ovim stvarima koje se moraju poznavati o vjer temeljima vjere, ovaj ljubav prema vjeri i svim prema svim vjerskim obilježjima. Drugo pitanje, je, da li je Musafir obavezan klanjati tehietul mjestu da ako usput Nema veze po pitanju mestri da nema veze izme, da li je čovjek musafir ili boraju u svojom mjestu boravke itd. To nikakve veze, Tehijetulmestrid nema veze sa putom. mestri ima veze sa džamijom kada uđeš u džamiju i hoćeš sjesti. Kada bi čovjek svratio u džamiju i ostalo mu deset minuta do namanskog vakta i neće da stoji ti deset minuta, hoće da sjedne i da čeka namaz, onda mora klanjati dva rekjata prije što sjedne. Bio putnik ili bio mjesto boravka. Kolima veze. No međutim kada bi čovjek kušao, a ovo odnosi se da je li za i za ženu, kada bi čovjek kušao i će to vrijeme prošetati malo, protegnuti noge po džamiji, neće neće da sjedne, ne mora paljati. Ne mora klanjati. Znači odnosi se i vezano je znači za pitanje da li će čovjek sjestiti, neć se s ako se sjest mora paljati prije toga, ako neće sjesti, ne mora. Osim da uđe u u džamiju i vrijeme nastupilo i odmah pristupi farzu, tada spada sa njega šta? Tehjetun misli Ine da klanja sunnete i ako sunneti nisu na putu da se klanjaju, ali recimo da klanja sunenom vodu, uzeo je abdest i hoće klanjati bare rekjata sunenom vodu i klanja dođe i nije ti 2 rekjata sunenom vodu i završi, ne mora više nakon toga klanjati šta. Tehitul mestrid. A može klanjati obrnuto, može prvo klanjate tehitul mestrid, pa onda klanja 2 rekjata sunenom vodu, isto je. Islamski učiteljiace u svakom slučaju spore oko tih zabranjenih vremena i tehitul mescida imaju podijeljena mišljenja. I jedno i drugo mišljenje je jako. Dva mišljenja imaju jaka su, Jako je više onih koji brane jer se drže opšteg hadisa o kojim postali su loven brani, kažu oi opšti hadis koji je zabranjen. Drugi kažu tehitul mestudiye namaza sa sebevom i sa razlogom može se klanjati i navode u prilog tome neke predaje da su ashabi neki klanjali nakon sabaha, sabaske sunnete i tako dalje i nakon ikindije poslanih su sami klanjao podnejske sunnete. Pa kažu na namaza koji ima razlog dozvoljeno da, da da se Saakon slučaj obada smišanja yak, Allahu Te'ala. Čovjek kanio akşam u jednom džamatu i pređi u drugi džemat i kanio drugi akşam. To u jednoj džamii. Ima nagradu dva farze, je l' tako? Ima nagradu dva farza. Nema nagrade dva farza. Nije mu dozvoljeno to da čini. Čovjek kanio farz, ne smije zabranjeno mu je da kanja drugi farz. Može pristati uzni da kanja šta? Sunnet na filu. Ali da kanja drugi put farz tome je zabranjeno jer je poslanica ostane mu hadisu ko ga bilježi, mislim je Jovan koji je vjerodostojan, zabranio da čovjek klanja jedan te isti namaz u jednom danu dva puta. Kao što je zabranio da se klanja i koji namaz dva puta jednom danu? To se ono si nefarzojimo. Vitr. Kazao je poslanik, se ono la vitrane fileil. Nema dvaju vitara u jednoj noći. Kao na primjer, da čovjek klanja jaciju i onda klanja vitre. I ustane da klanja šta? Noći je namaz, pa kaže opet da ja završim sa vitram, ali je poslanik sa rekao da zadnji namaz bude vitra. To je zabranjeno. Nemaju dva vitra. Ako ga čovjek klanja jedan put, neće ga klaniti drugi put. To je znači zabranjeno. Da li se klanjanje tri rekjata vitra od jedan put smatra bidatom? Ne smatra. Ne smatra se bidatom jer imaju hadisi koji podupiru to mišljenje. Jedino se ne smije time oponašati akšam. Kako došlo u hadisu? Da se ne smije oponašati akšam, to znači da bi klanjao tri Rekjata bez onoga srednjeg sjedenja, odnosno prvog, bolje kazati. Nego bi klanjao, znači 3 rekjata spojio i, i samo bi sjedio na zadnje. Na zadnjem rekjatu i pred selam tako je dozvoljeno klanjati i to je ispravno to što nađe u hadisu al međutim ispravnije od toga ili pretežna praksa je bilo 2 2 2 2 i onda završi uvijek sa jednim kako se nađe u hadisu Ajše, koga bi džrime mus. Sa dva sjedenja nije ispravno, to je zabranjeno. Jer je poslanik soltan da se uponača akšam Lakša, e ako je nije ti osunec sa drugim džematom dozvoljeno Pa može biti na osnovu da kažem na osnovu vitra i tako dalje ako bi klanjao inače bi nakon tri ustao još jedan da klanja u svakom slučaju nego govorimo sada ovdje pitanje ima suneto 3 dekjata to nas ne zanima nas zanima šta on nije ako nije ti farst to je zabranjeno Ako je jedino ako on smatrao da je njegov farz pokvaren. Ja sam svoj namaz pokvario, reći. Nešto sam učinio, što sam pokvario namaz, i trebam vam ga ponekad druga stvar. Čovjek pokvario abdesta na namazu i tako dalje. To je druga stvar. Ili nije tom prekinuo namaz. Jer se može šta, i nije on se može šta. Prekinuo namaz. To je posebno pita, a to većom kašljanje znači. U svakom slučaju, ovaj ako su pristupili da klanjaju farz, nije dozvoljeno, a ako su klanjali, za njima svrnete dozvoljeno. Čovjek kad počini grije, mora se pokajati, a te oba ima svoje šurute. Ima svoje znači uvjeti. Prvi uvjet jeste da se pokaje Allahu Đelešanu iskreno znači zbog onoga što je činio. Drugo, da se kaje zbog toga što je učinio. Treće, da se odluči, čvrsto da odluči da nikad za više neće vrati na ta igrije. To su uvjeti koji su vezani za čovjeka i Allaha Đelešanu. Ali kada zakine čovjeka muslimana, onda ima i četvrti šart, a to je da traži od njega da mu halalit. E sad, ako mu ovaj halali i on se iskreno pokaja i ispuni ove šartove, in šalobit ćemo opušteni. Jer to uvijed da bi bilo, no veđutim, šta znači, kakvi su šartovi? Da se iskreno pokaješ iskreno te oba. Uz iskrenu te obu dolazi šta? Da čvrsto odlučiš da se nikad više neš vrati. Da se kaješ, no veđutim, danas se pokajao i sutra upovo istu stvar. Znači pokajanje šta? Nije bilo ispravno. Znači pokajanje malo. Ako uve prilosebe Me halal to iskreno, iskreno. ako riječima ne vrijedi. Ona ko je kazao, gotovo je. Ti si dužan tu da kažeš, e zato je kod telefa je vraćao bilo nešto drugo. Dođe čovjek, kaže, ogovorio sam te hoćeš ti halaliti. Kaže, Bože, sačuvaj. Ja to nikad neću halaliti. Nemoguće je ja to halalim. Zašto? Da ga odgoji, da ga popravi. Jer... Saki put ga dođeš, ja sam te ogovorio, malo sam pričao, te nema veze. Pa ja sam malo, ne, malo sam te ne kaže nikad ti to više neč halalti. ti. Gotovo, ne više pitanja više za to. To je gotovo. Samo kad dođeš predalažu na sudnji dano da ćemo eti razgraditi. Šta misliš kako ćete vi još u ogovaranje? Onda ćeš misliti pa svako moje djelo, ode moj hadž, ode moj post, ode mjesec ramazani i tako dalje. Pa će onda čovjek razmišljati i ako zna da će kroz to popraviti čovjek, onda sigurno može znači primijeniti ovu popravno odvojenu vjeru. Ako riječima a kaže da neć halalta, scepter mu, halalt, srce mu halali, vredi halal i vrijedi halal. Je nebitno ovdje šta on nije ti. Nacije znači, riči ma kazo da ga odgoji, a u srce mu nije ti, i on ovaj je iskreno pokajao, inshallah, tela ću malo, ono samo Jer on ne traži svoje pravo. Zato je, zato je Ibret bracio, šta je u srcu, oništaje na jeziku. Čovjek priča i kaže riči kufra, onaj što smo zadnji put na vodili, onaj što je rekao: "Gospodaru moj, ti si moj roba, ja sam tvoj gospodar." Jer on to o srce. Da je o srcem bio nevjernik, a ne to rekao jezikom. Pa će čovjek biti pitan zato što čovjek došao u namaz i nije podne. I rekao Weitu, salije, lasar, je tako? to svakako nije ispravno da se nijeti riječima ali nije tima rekao riječima salatu lasar a u srcu zanijeti još šta? podne ono što je rekao riječima nikog to se samo prekriži i smakne se kao da ništa nije kazao a kad bi bilo obratno, kad bi srce nijetio i kindio a izgovara riječima podne ne vrijedi. bilo bi pogrešno, zato uvijek je ibret šta je u srcu A zato, znači, jezikom čovjek može pogriješiti, zato znači u ovome slučaju bit ćemo boganičanom tada opršteni. se, na primjer, ja poštit ćem, na primjer, što ja znam s nekim postupkom napremenim od svoga vrata, pa sad ja, na primjer, kažem, pitajem nešto šta je bilo i onda se ja, šta znam, izjedim se nekako i želim se do me i svažim šta se je vislo, da tu ja s to može smatrati na ovaj uvorenih Gleda se šta se rekao. Gleda se kakav je, uvorenih ćeš čovjek šta je izjedo Djete mi bolestno u bolnicu završuju. Normalna stvar. Šta je? Teška materijalna situacija. Auto se pokvarilo. i tako. No, Međutim, šta je problem sa nekim bratom? Šta je problem? I onda... Pa jeste, u svakom slučaju čovjek gleda kome kaže. Ta osoba koju je pričaš. Je to osoba koja će dalje prenositi? I koja će to dalje širti? Ili to osoba koja će nasavjetovati drugu osobu i tebe kazati? tako da li svakako znači, čovjek gleda kome govori nešto. To je kad čovjek, kad musliman gibete muslimana. A ne muslimana, ako bih biti. Došao je čovjek kod Sufijana i Seurija i kazao njemu El Hadžađ ibn Jusuf je takav i takav i da njemu priča. Pa mu kaže ovaj Sufijan i Seurija. Kaže El Hadžađ ibn Jusuf je umro. Nepravednik bio. Ubio. Preko stotinu ljudi ubio. On ljudima drže hutbu na minber i siđe onda je ubio sabljom. Nepravednik bio. Braza peva Abdullaha ibn Zubayda u Mekiju. Kaže Ibn Abi -e Asim u svom dijelu, el Hadu wal da je bio razopet -e u 6 dana i uspomjen Ibn Hadžeru Fatul Bariju da je u 6 dana bio razopet u Mekki da ga niko nije smio dodati. Razak ubio ga. Ibn Omar -e ga savjetovao Ibn -e Hadžadža, nemoj pali estioga posušiti. Pa mu kaže Sufjan es-Sauri, "Hađi, imaš sa Hadžadžom." Kaže on, "Čo je bio umrok?" Kaže, "Kad dođeš na sudnji dan, Hadžar će te uzeti, kaže, o tebe te grijehe." Kaže, "Te stvari koje Sve što ga za Zakirao što se priča njemu, kaže on će to na plato se. Nije dozvoljeno čovjeku da dolarani vijednika ni nevjednika s tim što je govorarati vijednika kudi kamo gore i grđe. Dakle znači, ovo je ogovaranje. No vidimo kako se radi da mi otkrijemo njegove spletke koje pravi. To je potpuno druga stvar. No vidimo ogovaranje čisto, isto tako i smijavat iz smijaja. Ako mi govorimo, otkrivamo njegove mahane da ukažemo da znamo kako su oni narod, da oni podržavaju svih homoseksualizam. Pa taj tajna institucija, taj, taj, taj njihov poslanik ili taj taj dozvoljava to, podržava to, to ne ogovara. To je da ukažemo na njihovo zlo i koje oni šire među ljudima. Da uviđete da čovjek govori stvar koje nema nikakve korist, Nikome ne koristi ta stvar, onda to se smatra ogovara.